Схопити його, прив'язати власними його ж кишками до дерева і підпалити. А Кулішку, до речі, він тоді вийняв, Але не викинув її, а поніс додому і там поклав усередину маленького срібного медальйончика. А по-справжньому у нас все почалося трохи пізніше. То я винна. Мені слід було давно навчитися контролювати свої нерви. І я не гаркнула б на нього тоді, як він прийшов одного вечора у двір із повною пазухою яблук і тремтячою посмішкою. Певне, я вже тоді відчувала, як підступає щось грізне, тому й сердилася від тупого безсилля. Але в кожному разі... Що ж це за манери? Ви на людину у відповідь на лагідне привітання. «Яблука, – каже він, – я приніс тобі яблука». «Я щось не так зробив, пробач мені. Він випалює це все на одному подихові і робить такий рух, ніби хоче стати на коліна. Я намагаюся йому перешкодити це зробити. Яблука вискакують, в нього спазухи розбігаються і котяться вниз». Лови, лови, та лови ж волаю я, мов скажена, і він кидається донизу схилом, але яблука ті кають дрібними табонцями. йому вдається наздогнати лише кілька найбільших і найважчих. І ось він біжить до мене знизу вгору, розпащилий з величезним розпеченим яблуком у кожній, Руці із посмішкою цього разу наче винуватою, безглузде видовище, але в житті не бачила нічого прекраснішного. Гарячий мозок вибухає і заливає мені очі. Я вже майже сліпа, сама підходжу до нього із легенями повними поцілунків. Двоє врятованих яблук знову випадають у нього з рук. Спершу ледве ворушаться у траві, потім починають котитися несміливо, ніби побоюючись чергової погоні, але далі набирають шаленої швидкості і вниз, вниз вже й не наздогнати. А ніхто цього разу і не ловив. А любитися того літа було дуже гаряче навіть вночі. Ну так, у нього є дружина. З чоловіками його віці це буває, трапляється таке навіть з молодшими. І що ти собі думаєш? Запитою, якомога суворіше, пробуючи напустити всередину себе штучної байдужості, аби не померти, отримавши відповідь. Цей шматок я вже відрізав, каже він. Зачекай, будь ласка, ще трохи скоро поставлю остаточну крапку. Я відчуваю, як за моєю спиною від винуватого... Знизує плечима тихо-тихо цить. Кажу тобі, бо ще трохи і почну істерити, голосно плакати, хапати його за плечі і багаторазово просити підтвердити щойно сказане. Я так хочу йому вірити. Чорти б мене здерли. Мені аж страшно самій. Зрілий чоловік – то казкове багатство. Це скарб, якого ти не сподіваєшся, але він знаходить тебе сам, тебе аж сподіваючись цього. Цілий світ лежить у ньому, загорнений у делікатні сувої, його риси гостріші, глибші, маску давно проїла кислота часу, і на тебе дивиться справжнє живе обличчя, його мовчання промовистіше». А слова дорожчі, справжній чоловік достигає красиво, він нізащо не перетвориться на безформний і безмозкий лантух, завжди лишатиметься досконалим, видати його можуть хіба що зморшки на шиї. Вони відкладаються там річними кільцями, а ночами можуть його душити. І все одно такий чоловік, Бог навіть якщо сам цього не усвідомлює, а як він пахне. Але це можуть відчути тільки ті, хто любить вересень. Ніщо у всесвіті не пахне так прекрасно, як пахне вересень у наших широтах. Ще тільки зрілі чоловіки пахнуть саме так, і я завжди співчуваю тим, кому звичні грові пахощі миліші за ці вишукані. А от зрілий чоловік, що вміє любити, це диво, яке дається в житті далеко не кожній жінці. У селідному віці в нього з'являється багато речей, які можна і треба цінувати – діти, знайомства, налагоджений побут, спогади, друзі, відповідальна робота. Якщо любов і прийде, вона може запросто заблукати серед цього-цього розмаїття, загубитися і поступово розтанути –